Я справді два дні не звертав до Георга, прибирав квартиру, прав, був у кількох редакціях, хотів прилаштувати своє оповідання та вивідати, де можна знайти роботу. А хіба горілку тільки тут продають? То я правда, свиня скрізь болото найде. А де народ? Ти, що про нельку забув, здрейфили всі. Та й міліція заколупала. Ми тут з Михасем. Одне слово «діло» в нас. Я відвернувся від нього, хотів надпити вина. Глиб, а біля столу верста калибердянська. Високе метрів зо два чоловіку вицвілі військовій уніформі. Я таку лише в кіно бачив на фашистах. Здоров, старий, усміхнувся Фриц і поштиво зняв пілотку. Він був рудуватий з дрібним ластовинням на носі й вилицях, з круглими совиними очима. Здоров, подивовано відказав я, як життя. Верівел. Well. Що? Верівел well, кажу, нормально. Пиво будеш? Не знаю, може, візьму. А мені? А не пішов би ти? Солені очі враз посмутнішили. Я ж тільки спитав, а ти? Він скривився і попрямував до сусіднього стола. Здоров, старий, почув за спиною його голос. Ганс відвали, захрипів Михась. Ми пива не п'ємо, іде він до коляна, він стільки його вижлухтив, що вже в штани випускає. А що то за вирівел? Хто? Сусід ваш, горбоносий, питаю, як життя, а він мені вирівел. Ну, вирівел так вирівел, яке тобі діло до нього, іди геть. Обстановка в кафе непомітно змінилася. Людей зібралося вже чимало. Крик, вереск, матючі на кожному кроці. П'яненька бабця, перехняблена на один бік, зі сморшковатим, наче печене яблучко обличчям, тинялася від стола до стола, просила, щоб дали їй хоч краплю вина. Від неї відмахувалися, як от набридливої мухи, але вона на те не зважала. Дозволите, на якусь мить я розгубився, голова чоловіка нагадувала маску з колекції Бузі Абрамович. Засмагле обличчя, лискуче, широке, білий чуб, зачесаний назад, як у поетів давно минулих літ. Великі очі дуже світлі. Чоловік стояв нерухомо і не зводив з мене очей. «Прошу!» – казав я на вільне крісло. Добродій сів, і я з подивом відзначив, що він у костюмі та ще й широкою куцею кроваткою регатом. Костюм явно забув, що таки хімчистка. Його прали, як звичайну сорочку, і тепер він посував би хіба що городньому опудалу. Чоловік загадково усміхнувся і почав декламувати. Та не полную чашу налей поутру, не горю я, неправде, царящий царящей в миру, если бы в мире законом была справедливость, ты бы не был последним на этом перу. А такой тут ще и поэзию читают, требует повесты, только дай Боже память, если ночью тоска подкрадется, вели дать вина. «А пощаді судьбу не малі, ти не золото п'яний глупець, а едва ли закопав, откопають тіба із землі». Добродій артистично заплескав у долоні. «Браво! Нечувано! Ви знаєте Омара Хайяма?» Він зачудовано подивився на мене і враз похмурнів. Але ваша відповідь, даруйте, вона все-таки недоречна.